Вечеря, що відбулася на тій самій веранді, відрізнялася від обіду тільки відсутністю сонця з мухами та наявністю зірок зі свічками. Джебс, швидко виконавши свою обов'язкову частину програми, лік спати в тому самому місці, де і в день. Щоправда, Ельза розпорядилася винести йому ліжко. Його горила з водійськими правами, сів їсти і робив це настільки довго, розважливо і мовчки, що я почав боятися, чи вистачить на нього місій продовольства. Після вечері, що закінчилася для всіх, крім цієї ненаситної тварини, Ельза влаштовувала показ мод у великому залі, Джиммі сидів у своєму звичайному кутку з новим атлосом, Єлен зайняла моє місце і тихим дятлом почала стукати в мій мозок. Всі були при ділі, крім мене, що перетворився цього вечора на вільного радикала. Я, у свою чергу, щоб не відчувати себе непотрібним і кинутим, вирішив трохи покататись, а заодно й розважитись. Машина була не замкнена, ключі в замку, дринь, і я поїхав. Для початку я вирішив трохи покататися навколо будинку, сигналячи для більшого азарту. А за мною мусив бігати голосно і смішно тупочу ногами ненаситний джепсів монстр і крича. Я читав у журналі в одній порукарні про шокову терапію для німи. Після третього кола з фарами, вжихами та бібікою я зрозумів, що за мною ніхто не біжить і навіть ніхто особливо не стежить. Я заглушив мотор і повернувся на веранду. Водій машини, який усе ще продовжував свою вечерю, підвів на мене очі і зробив мені зауваження. «Ще раз візьмеш машину без дозволу, я тобі відкушу голову». «Смачного!» – я в душі підняв свого уявного капелюха. Неважливо як, але я своєї благородної мети досяг і німі заговорили. Втім, для себе я в чергову відзначив якусь одноманітність і безфантазність погороз тих, що мають вигляд набагато сильніших за інших. А в протилежному вольєрі нашого зоопарку в цей час робилися відчайдушні спроби розіграти драму з репертуару про нещасних закоханих, яких злі та непереборні обставини змушують розлучитись і, скоріше за все, назавжди. Слів не було чутно, але в цьому театрі однієї актриси це можна було прочитати за допомогою лише абетки, міміки та жестів. Я завжди був здивований і захоплювався цією багатогранністю і різнобічністю жіночої натури, яка виявляється, щоправда, не в широті інтересів чи поглядів, а в різноманітності образів і облич, узятих на себе залежно від пропонованих обставин і від того, ким життя оточує або, що частіше, у самітній. На завтра день параду почався дуже бадьоро, з криками і біганинами. Ельза, надівши зранку сержантські нашивки, віддавала розпорядження кавалергардам. Це такі спеціально навчені коні з їздцями для урочистостей та інших спеціальних випадків, коли хто небудь з царственних осіб знімає або одягає корон. У кавалергарді сьогодні грали колишні черниці, вони ж колишні робітниці місії. Вони ж до недавнього часу послідовниці Джим. Їм на посилення було додано місцевих жителів, які зображували рабів. Джим на терасі з книжкою поступово перетворювався на Будду, явно ігноруючи весь бедлам, який відбувався навколо. Джебс зображував короля Вест Індії незадовго до свого другого плавання і був напрочуд підтягнутий і бадьор. Елен теж гарцювала по голявині, нагадуючи граціозну Клеопатру перед її знаменитим четвертим заїздом у Канзас-Сіті 1972 року, того самого дня, коли дядько спустив татів пароплав. Ще на почали прибувати вантажівки з шатрами та столами, випивкою та закусками, гірляндами та салютом. До обіду це тільки все прибуло і вивантажилось, а до вечора треба було вже все розставити, натягнути і розвісити до того, як прибудуть люди, що все інше налють, вип'ють і з'їдять. Я тинявся навколо цього вавилонятника і удавав, що загубив ключі. Ельза тільки один раз у гарячці бою машинально скомандувала мені щось, але я не відреагував, бо був упевнений, що шукаю маленькі ключики у величезній пустелі в цілковитій самотій мене більше не чіпав. У своїх пошуках я вийшов за околицю і побачив уже неподалік чуду машину – поїзд на рейках, який сам собі ці ж рейки і прокладав. Дуже зручна штука, тільки встигай підвозити рейки зі шпалами, які тим більше йшли в секції. Кран на поїзді брав таку секцію, клав її перед собою, бадьорі хлопці в кепках і трусах прикріплювали їх одну до одної та до землі, і поїзд їхав далі. Просувалися вони досить швидко. За рухомими зображеннями в пам'яті у вигляді старої хроніки, мені завжди здавалося, що дорогу будують кілька сотень, якщо не тисяч людей. Усі бігають із тачками та лопатами, як мурашки, а рейки возять на верблюдах. Судячи з того, що я побачив, ця інформація злегка застаріла. Я так само зазначив, що незабаром ця чудо-бригада, минаючи село, почне прорубувати просіку в моєму чудолісі, і у мене виник невеликий план. Я поспішив назад у село, тим більше, що для декількох хлопців з гвинтівками на переваги, які охороняли будівництво, я здався досить підозрілим, особливо в перехресті прицілу. Я крокував назад, твердо себе налаштовуючи бути обережним на слова, тим більше, що тепер у Джепса є заводна горила, а я для переговорів не видресировав навіть папушки. Джепс! Почав я здалеку, коли підійшов до нього, а він сидів на барабані Наполеона і спостерігав за підготовлюваним полем жертв. «Скільки ти мені заплатиш за те, що твоя дорога пройде по моєму полю?» «Ані трохи», – відповів він досить ухильно і неоднозначно. Я взяв паузу в переговорах і, обійшовши навколо будинку, ліг на повторний бойовий курс. «А точніше», – вів далі я, не втрачаючи надії на мирне вирішення цього питання – Точніше, нікуди. Це не твоя земля, а у мене є дозвіл уряду на будівництво. Показати? Чи краще показати відразу міністра транспорту та трьох трамваїв цієї країни? Він, до речі, скоро буде. Перерву після другого раунду переговорів я використав, як і першу, з єдиною лише короткою зупинкою в кущах і то, помалійно ж дій. Третій акт я почав у жалісливих тонах. Але ж там мої насадження. Я вимагаю компенсації. Окей. Разом з усіма прибуде і міністр юстиції. Проконсультуємось у нього. Скільки тобі належить років компенсації за зберігання розповсюдження і головне виробництво. Переговори було завершено, рахунок 0-0. Узявши по нулю в кожну руку, я побрів до джима на веранду. Але зате ти можеш бути присутнім на сьогоднішньому фуршеті. Безкоштовно. Це все, що я можу для тебе зробити. Сміх у спину завжди має ідіотський вигляд. Я не пішов дивитись, як спотворюють мій незайманий парк. Туди попрямував джебс зі своєю півторацентнерною рибкою-лоцманом, безпосередньо керувати останнім етапом робіт. До вечора справа було зроблено, і вони повернулися назад до місії разом з усією упрілою робітничою братією. Незабаром прибув і весільний паровоз із двома вагонами, прикрашеними гірляндами, стрічками, повітряними кульками та п'яними пасажирами. Паровоз, до якого було причеплено ці два розвеселі вагони, був залишений іще німцями під час їхнього відступу ще в Першу світову. Він був на вугіллі з високою трубою, невеликим тендером і вмів робити ту-ту. Але це було поки що неважливо. Головне, що цвіт і світло нації тепер були з нами. Наливай прибулі, раділи, святкували і вітали всіх підряд, ніби вони запустили людину в космос. Але вони й гадки не мали, що проект, за який було вже випито і планувалося ще випити непристойну кількість спиртного, заглух кілька годин тому, коли робітники підчепили чудо-вагон до чудо поїзда, і хтось рукою в брудній рукавиці махнув машиністу, мовляв, є. От коли цей хлопець ось так змахнув, увесь проєкт будівництва подальшої дороги дуже швидко заглух і практично також помер. Ніхто з новоприбулих поки що про це не здогадувався, включаючи й самого Джепса, але я вже чудово розумів, що крапку в усьому цьому будівництві вже поставлено. Ну, а далі почалося безпробудне свято, музика з живих музикантів, їжа, питво, налиття і випиття, а також фейерверки з усього цього, тому що куди засунули салют на початку свята, не знали, а потім його вже було нікому шукати. У середині вечора культури без відпочинку Джепс несподівано навіть для самого себе вирішив виголосити промову, мабуть, згадавши, що її зазвичай говорять на початку. Але на початку вечора він так довго з усіма обіймався, а потім так міцно цілувався в засос, що всі вирішили наливати, поки справа не зайшла ще далі. Промова була приголомшлива, складалася переважно з голосних, знаків оклику і вирічених очей. От таке. Народ був вражений остаточно, так що деякі випили подвічі. Потім почалися народні танці невідомих народів. Барабани, бубни, крики, що плавно перетікали в верещання і назад. Зрозуміти, що відбувається, було важко, але всім було дуже весело, мені в тому числі. Я вирішив не відставати від усіх, життя одне, коротке і нудне. І прожити його треба так, аби заробити призову гру. Джебс, незважаючи ні на що, був відмінним хлопцем, який умів веселитись. Я його люблю. Дай я тебе поцілую. Ранок наступного дня був насупленим у хмарах для більшості вчорашніх людей. Просто впізнати людей у тих, кого я зустрічав того ранку, було вкрай важко. Вкрай. Все-таки Джепс остаточний покидьок із Кнара. Не вміє культурно відпочивати, зате вміє заощаджувати на якісній випивці для інших. І я його ненавиджу. Люди тіні, тинялись між шатрів і хатин, деякі лежали і мало хто з них нагадував цвіт націй. Скоріше, її пожухли листя, що валяється, де попала в очікуванні мітли двірника. Першою, але головною новиною, яка намагалась облетіти всіх учорашніх бенкетників, але так і не змогла цього повністю зробити, полягало в тому, що Джепс поїхав, причому на всіх видах транспорту відразу. З ним відбуло обидва поїзди і всі вагони. Автомобіль, що транспортував вилюкувану від німоти людину мавпу, теж зник. Вантажівки поїхали ще вчора. Пропали також таємничі хлопці, що не пили, з гвинтівками. Ельза і Єлен, які влаштовували вчора, судячи з їхніх диких танців на найбільших в окрузі барабанах останню вечірку в їхньому житті, також були відсутні. Пропали ще кілька незначних персон, але практично всіх їх знайшли в найрізноманітніших, в тому числі й не зовсім пристойних місцях. Але новина про їх зникнення, як і про знахідку, мало кого схвалювала. Та найголовнішою, несамовитою подробицею, моєю особистою трагедією в цьому масовому зникненні людей-предметів стала крадіжка брезенту з нашого табора. Він стільки часу виконував, Тороль тенту, тороль даху, а в основному мовчазного співрозмовника в моїх довгих нічних балачках на самоті, коли я, лежачи на спині, міркував у голос, а він терпляче слухав, ставши мені настільки близьким предметом, що дорожчим за нього мені був тільки Джим, але його чомусь вони не вкрали. Пропажа брезенту виявилася, звичайно, не відразу, а значно пізніше і ніяк не вплинула на мою подальшу багатостраждальну долю, але думка про те, що Джебс вирушив звідси переможцем, лежачи на моєму діамантовому вагоні, кутуючись у мій брезент, Ельзу і Єлен, не давали мені ще довго по тому спати ночам. Поступова думка про відсутність поїздів і головного організатора вчорашнього банкету почала проникати в висушені мізки його учасників, але не дозволяла поки що зробити правильного висновку. До полудня, коли народ почав трохи відходити і більше хвилюватися, тому що сьогодні неділя і завтра майже всім нехай і не керівну, але все-таки роботу, та й вдома чекають дружини і у багатьох не по одній, а качалки в цій країні поки що ніхто не скасовував, несподівано купі з катертин було виявлено міністра транспорту і салют. Останні нічого не зміг додати до того, що вже відбувається, а міністр досить чітко відрапортував, що містер Джевс і він вирішили перевірити безпеку відбудованої ділянки і проїхати по ній на повній швидкості двома щепленими поїздами, посиленими додатково одним товарним вагоном. І що в цей момент проводяться ці самі дорожньо-польові випробування, і він особисто керує ними просто з цієї купи. Народ видихнув і заспокоївся, уклавши міністра транспорту назад і продовжив добувати залишки спиртного та неділі. Підхопивши прапор свята, що здригнувся, цвіт нації відкрив другий день фестивалю, щоправда, без колишнього розмаху та запалу, позначалася відсутність заводіїв і роки. Першим отямився міністр науки. Він був єдиним із присутніх, хто вмів рахувати без калькулятора, пив мало, а решту часу прикидав відстань до порту і назад. Спочатку міністр ділив її на максимальну швидкість поїзда, потім на середньостатистичну, потім уже на яку-небудь, додавав час на туалети, на пивні рундучки якщо таки можна зустріти в пустелі, на кавашопи і на дівчаток, але коли виправдання в його математиці закінчилися, він забив тривогу. Головний із науки підійшов до мене рішучим кроком, він безпомилково побачив мені людину, що може розв'язати будь-які проблеми, і запитав, де тут можна зателефонувати. Я відповів, що скрізь, треба просто вибрати місце і вище підвісити рейку. Ми не відразу зрозуміли, що обоє не жартуємо. Але потім, вирішивши, що з нас двох на ідіота я схожий усе ж таки більше, він віддалився від мене і почав консультації з колегами. Колеги, які до цього часу ще могли кивати головою, кивали нею, які не могли, відповідно не кивали Решта лежали там, куди їх розкидала доля і випивка Поступово науковому міністру, якому більше всіх треба, вдалося зібрати навколо себе середньонаповнену групу Що не залишалася в стабільному стані та числі і вирушити на чолі її до сусідньої залізничної станції За яку вони вважали будівлю місії. Не виявивши в ньому ані каз, ані квитків, ні хоч чого-небудь, що можна було б навіть з перепою прийняти за розклад поїздів, група людей, які хвилюються та сумніваються, дуже швидко перетворилася на юрбу обурених, що вимагають пояснень, розправи. Ну або, хоча б і ще тут пішла чутка, що віски закінчуються, всі натиснули з останніх сил, і віски закінчилося вже остаточно. У найкульмінаційніший момент, який настав після цього, за законами драматургії, коли сонце почало вже наближатися до землі та розфарбовувати все в золото, на ганок вийшов Джим.